În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Amin. Fras creștini, Sfânta noastră Biserică răznuiește astăzi Duminica Sfintelor Femei Mironosițe. Sfinții părinți au găsit de cuvință ca în această duminică să se prăznuiască Sfintele Femei Mironosițe împreună cu Iosif și Nicodim, cei care au îngropat trupul Domnului Hristos. Este impresionantă și vrednică de toată lauda, curajul și fapta acestor credincioase femei. Fapta lor dovedește dragoste devotament, iar mai mult decât orice recunoștință. Dacă pentru Domnul Hristos, săptămâna patimilor, a fost chiar durere și suferință, și pentru aceste femei binecuvântate, împreună cu Maica sa, a fost tot o săptămână plină de suferință, de lacrimi și de jale. În tot timpul, până la învierea izbăvitorului din mormânt, au suferit și aceste sfinte femei. Din Betania pornind și roaiele de lacrimi, când Mântuitorul se despărțea de Preacurata sa Maică și mergea la Ierusalim ca să pătimească. Așa Preacurata Fecioară, însoțită de aceste minunate femei, era întotdeauna încurajată și mângâiată căci Isus o dăduse în grija lor. Să urmărim mai îndeaproape rolul important ce l-a jucat aceste femei mironosițe în vremea patimilor lui Isus. Când toți ucenicii s-au împrăștiat de frica iudeilor, ele au fost martore la toate cele întâmplate de pe dealul Golgotei. Priveliștea răstignirii a trei oameni era un lucru destul de însemnat ca să atragă o mare mulțime de popor acolo. Unii veniră din ură înverșunată ca să vadă cum scapă de cel mai mare dușman al lor de Iisus. Aceștia erau preoții, cărturarii și farisei. Alții venise din curiozitate. Și așa, în scurt timp, s-au unit cu toții în bați jocuri, în cuvinte și gesturi împotriva lui Isus. Unii au scos strigăte, alții scoteau limbile strâmbându-se spre Isus, alții clătinau cu capetele și șuierau. Și zicea un fel de ho, cum se zice, la cineva care e vrednic de hulă. Niciodată omul nu s-a arătat mai rău ca atunci. Tot iadul se strânsese în acel loc ca să îi îndemne să hulească pe Dumnezeu. De obicei, oamenii au multă milă de cei ce sufă, mai ales de cei ce mor. Oricare ar fi pricina morților, dar cu Domnul Isus n-a fost așa. Într-adevăr, nu este priveliște mai zguduitoare ca priveliștea răstignirii Domnului Hristos. Să privim o clipă mai atenți și noi să ne închipuim că suntem amestecați printre mulțimea aceea de pe Golgota. Uitați-vă la fața lui Isus, care a fost lovită cu pulbnii, umflată și învinețită, apoi a fost cuipat, iar pe cruce și roaie de sânge ieșind din împunsăturile spinilor care se prelingeau pe fața lui. Pe capul lui poartă o cunună de spini, peste care a fost lovit, și spinii s-au înfipt adânc în pielea capului. Spatele lui este zdrelit de loviturile bicelor. Priviți mâinile și picioarele prinse în piroane care le-au străpuns. Priviți la trupul lui gol și despuiat și cum atârnă între cer și pământ. Pământul se lepădase de el. Cerul încă nu-l primea, dar cine-i poate măsura durerile sufletului său? O cara rupe inima, spune Psalmul 69. Farisei și cărturare își bat joc de puterea lui de a mântui pe alții și zic, pe alții am mântuit, dar pe sine nu se poate mântui. Preoții cei mai de seamă și poporul își ba joc de rugăciunea lui, când el vorbește cu Tatăl din ceruri zicând, Eli, Eli, la sabachthani, ceea ce înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai lăsat? Ei râd ironic și zic, ia auziți, strigă pe Ilie. Lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască, să-l scape. De când este pământul, n-a mai văzut așa ceva și s-a cutremurat. Soarele s-a ascuns și în s-a făcut peste tot pământul timp de trei ore. Perdeaua din templu s-a rupt în două, de sus până jos. Deodată bat jocora în cetate. și se întorceau acum acasă, bătându-se în pept, semn că i-a cuprins o groază mare. Bășbăin prin întuneric, cu frica în pep și în suflet, coborau spre Ierusalim, spre casele lor. Femeile milonoșițe erau acolo până în acel moment. Până în acel moment fusese și ele ținta jocorilor lor. De aceea stăteau departe și se uitau la cele ce se petrecea. Nenumărate și grele au fost asupririle, ocările, scuipatul și jocora, pe care mulțimea le arunca și asupra lor, cu ură și cu dispreț. Multe din aceste femei au fost lovite, altele luate în crudă bătaie de joc, mai ales despre Maria Magdalena, care știau viața ei. Îi zicea cuvinte cu dispreț. De altfel au fost urmărite de ochii pizmași și răutăcioși, ai multora de când mergea urcând spre Golgota, când Iisus ducea crucea cea grea că se apropia cu rândul, cu mare respect, de Isus și îi ștergeau fața cu năframerele lor de sânge și sudoare. Ele nu mai voiau să știe altceva și nu mai vedeau nimic decât drumul durerii, crucea și pe izbăvitorul lumii, Isus. Nu le păsa de bat jocurile lor și de toată răutatea lor. După aceea, pentru prima dată, Maria Magdalena, rămânând puțin timp lângă crucea lui Isus. a observat prin întunericul acela care se lăsase lângă ea, îngenuchiat un bărbat plângând în hohote. Acesta era Varava, tâlharul care a fost eliberat de Pilat în locul lui Isus. Și astfel, pentru prima dată, la piciorul crucii lui Isus se află un tâlhar și o desfrânată, care cer iertarea păcatelor lor. Apoi, văzând cum a plecat mulțimea, s-a apropiat de crucea lui Isus împreună cu Maica lui, preacurata fecioară, și Maica Domnului a acoperit cu mahrama de pe cap trupul fiului său care era gol. Maria Magdalena, în acel întuneric, a genunchiat în fața crucii lui Isus, împreună cu celelalte femei și cu lacrimi mare, plângeau pentru scumpul lor învățător. Acum să amintim pe cei ce au fost în acele momente grele, Lângă Isus și din viața Lui. Iosif din Arimatea a fost unul din cei șaptezeci de ucenici ai Domnului. După ce a îngropat pe Domnul Hristos, pe Iosif acesta l-au luat evreii și l-au aruncat într-o groapă, într-un fel de închisoare, din care l-a scos puterea lui Dumnezeu și l-a dus la Arimatea, la casa lui. Iar după ce a înviat Domnul Isus și s-a arătat și lui, adeverindu-i taina învierii, scoțându-l de acolo, de la închisoare, i-a arătat tainele sfintei învierii și cum a biruit el iadul. Nicodim era unul din fruntașii evreilor, care imediat după ce a îngropat trupul Domnului, N-a mai fost primit în sinagoga lor. A fost dat afară și nu i-a mai îngăduit să fie împreună cu ei. El însă a povestit cu deamănuntul și a propovăduit patimile și învierea Domnului Hristos pretutindeni pe unde a fost. Iar femeile mironosițe cele mai cunoscute au fost acestea. Maria Magdalena, din care scosese Domnul Hristos șapte draci. Aceasta a fost cea mai înflăcărată în credință în timpul acela. Și după aceea, iar după învierea Domnului, a mers până la Roma, la cezarul Tiberiu, și i-a spus toate cele ce a făcut Pilat împreună cu arhierei Ana și Caiafa Domnului Hristos adică toată nedreapta lor judecată și cum l-a răstignit pe Domnul pe cruce. Apoi tot ea, cu puterea Domnului Hristos, a vindecat pe împăratul Tiberiu la un ochi, căci era orb la un ochi. Drept mulțumire pentru aceasta împăratul Tiberiu a trimis o staș să aducă pe toți aceia legați la Roma, unde și-au luat toți pedeapsa meritată. După aceea, propovăduind cu înflăcărare și răspândind credința peste tot pe unde trecea, a murit în Efes fiind îngropată de Sfântul Evanghelist Ioan. A doua mironosiță a fost Salomea. Aceasta era fata Sfântului Iosif, logodnicul Maicii Domnului, care fiind căsătorită cu Zevedeu, lui Ioan, evanghelistul și a lui Iacob. A treia mironosiță a fost Ioana, femeia lui Husa, care a fost econom în palatul lui Irod împărat. A patra și a cincea mironosiță sunt surorile lui Lazar, Marta și Maria. A șasea, Maria lui Cleopa și a șaptea Susana, singura soră a Marelui învățat Gamaliel, tânără, înțeleaptă și frumoasă, și-a cunoscut pe Domnul Hristos în apropierea patimilor sale. Toate aceste femei au fost martore la suferințele lui Isus, la îngroparea lui și apoi la învierea lui din mormânt. Aceste femei au lucrat cu mare râvnă pentru Domnul, de la începutul propovăduirii Lui, căci ele mergeau cu o zi două înainte, în locul unde trebuia să vină Domnul, și pregăteau cele ce erau de trebuință pentru masă, gătind, servind pe Domnul și ucenicii săi. Tot timpul activității Domnului au lucrat sfintele femei, și mai ales în vremea Sfintelor Patim, au avut un curaj nemaipomenit, și cele ce nu au putut să facă ucenicii, au făcut ele. De aceea, Sfinții Părinți le-au așezat în rândul apostolilor, în tocmai cu apostolii. Sfinții evangeliști vorbesc de cele mai cunoscute, dar au fost mai multe. Așadar, pe bună dreptate, Sfânta Duminică de astăzi s-ar mai putea numi și Duminica Femeii Creștine, Duminica Diaconițelor, a purtătoarelor de mir, de Sfintele Învățături ale Domnului Hristos. Sfintele Femei Mironosiți au purtat în sufletul lor toată tradiția, învățătura prin viu graia Domnului Hristos și a învățat lumea de atunci cum să creadă și ce să facă în diferite împrejurări și ceremonii creștinești. Ele mai cu seama au învățat și de la Sfânta Fecioară Maria, cu care au rămas în continuare și o ajutau să facă veșminte pentru preoți și omofoare pentru arhierei precum și veșminte pentru Sfintele vase de cult la Sfânta Leturghie. Femeile mironosiți au înțeles și au propovăduit în alta demnitate în care au fost spuse ele de Domnul Hristos. Căci înainte de Domnul Cristos, istoria păstrează o amintire tristă pentru bietul neam femeiesc. Căci ele nu erau decât niște unelte în mâna bărbatului, niște sclave fără libertate și fără drepturi. Ele nu puteau să cumpere sau să vândă ceva, nu puteau hotărâ nimic și erau lipsite chiar și de bucuria rodului pântecului lor. Căci bărbații, dacă nu voiau copii, îi luau cu sila de la sânul mamei și i-aruncau la râpă. Numai Fiul lui Dumnezeu care a voit să se nască dintr-o femeie, El a redat onoarea întregului neam femeiesc, căci El a fost purtat de brațele unei mame, a fost alăptat din peptul unei mame, îngrijit și alintat de cea mai curată mamă, Sfânta Fecioară Maria! De atunci femeia este prețuită și respectată. Sfintele femei creștine de la început au imitat-o și au avut-o ca un far luminos înaintea ochilor lor, pe Sfânta Fecioară Maria! Sfânta Elena a știut să dea fiului ei, Constantin, împăratul, o creștere aleasă, căci a ieșit biruitor asupra păgânismului, dând libertatea creștinismului și declarându-l ca religie de stat. Sfânta Antuza, mama Sfântului Ioan gura de Aur, și ea a dat o educație creștinească, iar el, lepădând păgânismul, a devenit cel mai mare stâlp al ortodoxiei. Mama lui, rămânând văduvă, nu a vrut să se mai căsătorească, numai ca să dea fiului ei o educație bună aleasă. Toți păgânii admirau virtuțile creștinelor, mamelor creștine și ziceau, «Vai, ce minunate femei se găsesc la creștini!» Sfânta Biserică face pomenirea unei sfinte care a încreștinat țara păgâna Iviriei sau Georgia. Și această sfântă, întocmai cu apostolii, este Sfânta Nina. Fiind de neam din Ierusalim, dorea din copilărie să răspândească învățătura dreptei credințe într-o țară unde nu este cunoscut Domnul Hristos. Și după ce tatăl ei s-a făcut puznic, iar mama s-a ajuns diaconiță într-o mănăstire, dorința ei s-a împlinit, și Sfânta Nina s-a îndreptat către această țară păgână, Iviria. Și prin propovăduirea ei despre Domnul Hristos și prin viața ei îmbunătățită, a cucerit inimile oamenilor de acolo și a adus la credință pe împăratul Miriam al Georgiei. Iar acesta a trimis scrisori la Constantinopol să-i trimită episcop și preoți și așa s-a botezat el cu toată curtea și țara lui. Prin îndrumările Sfintei Nina, împăratul, a făcut în capitala sa cea mai frumoasă biserică creștină. Din această țară a Iviriei am avut și noi românii un mare călugăr și cărturar de seamă pe mitropolitul antimivireanu, care, ca și Sfânta Nina, a fost un mare luminător în țara noastră. El a înființat o tipografie la mănăstirea Znagov, unde s-au scris cărți religioase în câteva limbi. Iată cum s-a mulțit lumina lui Hristos în lume, prin ucenițele și ucenicii Domnului. Și e nesfârșit numărul femeilor creștine care au lucrat pentru numele Domnului care l-au propovăduit cu viața și cu faptele lor până în zilele noastre. Cine nu-și amintește din istoria țării noastre de mamele creștine care au adus pe lume prin naștere și prin creștere oameni mari, vitezi și sfinți? Mama lui Ștefan cel Mare, mama lui Mihai Viteazu, mama lui Tudor Vladimirescu. Mamele a multor domnitori și voievozi care au răspândit învățătura dreptei credințe în țara noastră. Dacă femeia creștină a fost înălțată și pusă la loc de cinste de Domnul Hristos, apoi să vedem și ce anume obligații trebuie să îndeplinească ea. În primul rând, Femeia creștină trebuie să propovăduiască învățăturile mântuitorului, ca și femeile mironosițe, în toate locurile unde se află. Dacă este necăsătorită, să-și păzească cinstea până la cununia religioasă. Să îndemne și pe celelalte prietene de seama lor să facă asemenea. Să nu se înșele să se amăgească pierzându-și, că-și vai de casa lor. După ce se căsătorește femeia creștină și bărbatul creștin, nu mai au voie să facă orice vor voi, ci numai în ascultare de legea Domnului, de biserică și de ucenicii Domnului. Să păzească credința și mai ales femeia să devină mamă Căci aceasta este mernirea femeii pe pământ, să nască toți copiii pe care îi dă Dumnezeu, nu să-i arunce, să-i avorteze, să-i omoare în diferite chipuri. Căci acest păcat atrage mânia lui Dumnezeu asupra casei lor și din această cauză ei ajung la despărțire și la divorț. Trei păcate mari sapă la temelia unei case ca s-o distrugă. Avorturile și când unul din soți cad în desprânare și ferirea în diferite chipuri de a nu face copii. Aceste păcate mari distrug căminul lor. De aceea vedem astăzi în lume atâtea divorțuri, atâtea spargeri de casă, pentru că rup legătura cu Dumnezeu, rup inelele cu nunie, le calcă în picioare prin aceste trei păcate mari. De aceea, femeile, ca și bărbații, să țină seama că după ce s-au căsătorit, pot să cadă în păcate și mai grele. Au vrut să scape de păcatul desfrânării, dar foarte ușor pot cădea în păcatul curviei, ca să ia bărbatul alteia cu copii. Dacă nu vor vrea să păzească învățăturile Domnului Hristos și ale Sfinților Apostoli, ale Sfântului Pavel care zice că femeia să aibă temere de bărbat, adică să-i poarte respectul și să se păzească curată numai pentru el. Nu este îngăduit nici unuia dintre soți să privească cu pofte păcătoase la alte persoane. Pentru aceea nu este bine ca femeia sau bărbatul să plece de unul singur la diferite distracții, la nunți, la stații unde o dignă, fiindcă de aici pleacă răul și cele mai multe cazuri de despărțire. Când într-unul dintre soți a intrat gelozia, bănuiala și neîncrederea, în casa aceea nu mai este bine. Începe cearta, dușmănia, bătaia, divorțul. De aceea femeia creștină să se lupte în familie, să păzească hotarele legii dumnezeiești, de care pomenește în rugăciunile de la comunie Sfinții Părinți. Și aceste hotare ale legii sunt posturile și sărbătorile care trebuie spăzite cu curățenie trupească și sufletească. Că numai astfel făcând vor avea copii buni, sănătoși cu minte întreagă și vor aduce bucurii părinților și bisericii și întregii lumi. Iar copiii care se zămislesc în posturi și sărbători când părinții sunt bețivi, desfrânați, neînfrânați, malahiști, acești copii vin pe lume cu sufletul și cu trupul zrențui de păcate. Bolnavi trupește și sufletește. Căci unii se nasc suciți, strâmbi, orbi, surzi, ologi, nevoiași și chiar nebuni. Iar cu sufletul necredincioși în Dumnezeu. De aceea se plângă astăzi majoritatea părinților, de copiilor, că sunt răi și necredincioși și nu le mai trebuie credință și pe Dumnezeu. Cu sufletul se nasc necredincioși, hoți și criminali, hulitori și desfrânați, bețivi și tutunari, îndrăciți și înrăiți că-și fac de sufere o lume întreagă, nu numai părinții și rudeniile lor. Așa că să ia aminte, femeile creștine, că de aici pleacă binele sau răul în toată lumea, mai întâi în casa lor, de la zămislire neleguită sau leguită. Iar cât privește despre avorturi, Femeia nu trebuie să plece urechea la șoaptele necuratului, care poate veni din diferite părți. Ordin îndemnul bărbatului, ordin îndemnul altora, ordin îndemnul doctorilor, care și diavolul o mulțime de femei propovăduitoare are păcatelor lui. Să se știe de la început că bărbații care îndeamnă femeile lor să facă avorturi, au aceleași păcate ca și ele. Femeile care dau buruieni sau fac injecții, aiuri sau în orice chip ar pe cineva să facă avorturi, se fac părtașe la păcatele lor. Și numai cu cuvântul, dacă ai zis, fă dragă că te am făcut și eu, ce să faci cu atâția? Te-ai făcut părtașe la păcatele lor. Întocmai ca unul care îl ține și altul dă până îl omoară. Așa se fac păcatele astăzi, foarte multe, cele mai multe păcate le face creștinii noștri așa în clacă, în anturaje, în vorbire legându-se cu cuvântul, cu gura lor. Acelea care... Vă știți că ați greșit în acest fel, să nu uitați să spuneți la spovedit. Iar pentru că acest păcat al avorturilor este foarte mult răspândit în lume, am să vă spun o întâmplare a unei femei adevărate, o întâmplare adevărată care era amenințată această femeie de bărbatul ei, că o lasă dacă nu face avort. Această femeie de prin părțile Moldovei era însărcinată în a treia luni. Bărbatul ei aranjase cu un doctor să se ducă să facă raclaj. Ea, fiind credincioasă și cu frică de Dumnezeu, o mustra conștiința și nu vrea să facă lucrul acesta. Dar putând grăi de gura bărbatului și trăi cu el, pentru că o a cu o lasă și cu o omoară și cu o alungă de acasă, s-a dus și ea la un preot duhovnic și cu lacrimi în ochi a povestit toată întâmplarea. Preotul a sfătuit-o să postească o zi și să se roage cu credință la Dumnezeu și să facă milostenii și închinăciuni câteva putea. Femeia s-a dus acasă și așa a făcut. Într-o vinere a posti și s-a rugat, a plâns înaintea icoanelor ca să-mi blânzească pe Dumnezeu, să-mi pe bărbatul ei și să-o întărească și pe ea în răbdare, să sufere va fi. În noaptea aceea îi dă Dumnezeu un vis minunat ei, căci a fost răpită într-un loc foarte trist. Acolo erau niște munți de aramă, și niște păduri parcă erau de foc, și tot, tot așa brazea aceea erau roșii ca de jar. În marginea pădurii erau șes, și niște copaci uriași, iar de fiecare copac era legată cât o femeie goală, legată cu funii de foc, și copacul era tot de foc și ardea. Iar din munții aceia ieșeau niște vulturi cu ciocul de foc, cu ghiare de foc, și se așezau pe pieptul acelor febei și le mâncau sânurile până se vedea coastele, iar ele zberau groaznic. Și vulturi aceia, după ce se săturau cu sânurile lor, zburau în acei munți de aramă, iar lor le creștea imediat sânurile. După puțin timp, iar veneau vulturii aceia și iar le mâncau din nou. Iar ele zberau ca vitele strigând, vai, vai, nou, amar, nou”. Și așa se chinuiau în veci, că m-am speriat, zice femeia foarte tare. Deodată am observat un tânăr lângă mine care mi-a zis, vezi aceste femei, ele... N-au vrut să aibă copii. n-au vrut să-i lase să sugă așa cum a lăsat Dumnezeu, ci i-au omorât în pântece, așa cum era gata să faci și tu. Aici ți-este locul dacă nu te hotărăști să lași pruncul să trăiască. Aceste femei se chinuiesc în veci vecilor așa. Acei le mănâncă sânii și durerea lor nu se poate spune că este mai presus de minte. Fiindcă Dumnezeu de aceea a lăsat sânii femeii ca să-L alăpteze pruncii, să nu-i dea la gunoi cum se face la voi pe pământ. Bagă bine de seamă dacă ai să faci raclaj, vezi copacul acela de acolo liber, uită-te bine acolo, că și funiile te așteaptă. Acolo e copacul unde ai să vii după ce vei muri. Că ca Domnului m-a trimis să-ți arăt unde ți este locul dacă nu asculți. Când s-a trezit femeia din această vedenie, cu perna udă de lacrimi, tremurând de frică, n-a mai ținut seama de nimic și s-a hotărât, spunându-i bărbatului că chiar dacă o împușcă, sau izgonește de acasă, ea nu va face această faptă rea. Aceasta este numai un loc din chinurile iadului, dar sunt mai multe locuri de chinuri în diferite feluri și iată un alt loc tot atât de îngrozitor, pe care mi l-a povestit cineva. Cum de asemenea a fost această persoană dusă tot într-o vedenie de un înger să vadă o parte din chinurile iadului. Acolo a văzut într-un loc o femeie care făcuse șapte avorturi pe pământ. Șapte balauri erau încolăciți pe ea și o sugea. Doi de sân, doi de ochi, doi de mâini și unul din stomac. După ce o chinuiau, un timp așa, Apăreau șapte demoni, o luau în furci și o duceau alături unde erau șapte grămezi de carne. Și acolo acești demoni o îndopau cu acea carne și ziceau, Acesta este rodul tău, mănâncă-l să te saturi de sângele lor. Mult m-am speriat de acest loc groaznic, a spus acea creștină, dar nu voi înceta să spun mereu la femei, să nu mai facă nimeni așa ceva, că rău mare le așteaptă. Așa că, femei creștine, treziți-vă, spovediți-vă și spuneți la duhovnicul lacrimi în ochi câte avorturi aveți și nu vă mulțumiți numai cu spoveditul. Faceți și canon pentru iertarea acestor păcate grele. Canonul nu constă în a cumpăra de mii de lei lumânări sau mai știu și-o ce. Mai întâi de toate trebuie îndreptare, oprire de a nu mai face păcatul acesta. Pocăință și părere de rău până la moarte. Pocăința împreună cu faptele bune va ajuta și va salva și sufletele nevinovaților prunci. Femeia creștină trebuie să fie ca un înger păzitor al casei. Ea trebuie să-și păzească bărbatul să nu cadă în păcate, să nu alunice în nicio parte rea, Căci multe femei neiscusite și-au stricat bărbați buni pentru unele mofturi pe care le-au făcut în fața lor. Și dacă femeia trebuie să fie îngerul casei, Trebuie să aibă grijă mare de copii, să nu fie sminteală pentru copiii ei, să nu se dezbrace în fața lor, și mare păcat fac aceste mame care nu se rușinează în fața copiilor lor, mai ales acolo unde sunt băieți și fete. Și femeia, mama, nu-i separă mai din timp. Încă de la nerușinare vin acele mai grele păcate și amare păcate, mai pe urmă, care nu se pot spăla așa de ușor și nu se pot înfrâna. Femeia creștină trebuie să se deosebească de celelalte femei necredincioase. Ea să fie pildă în toate locurile unde merge, cu mult mai mult la Sfânta Biserică, Așa cum ne învață Sfinții Părinții noștri că în biserică nu se vorbește, nu se umblă din loc în loc și nu merg în locurile nepermise femeilor să se închine. Dar mai ales îmbrăcămintea care trebuie să o aibă femeia creștină când vine la Sfânta Biserică, trebuie să fie modestă. Sfântul Ioan, gură de aur, a întâlnit o femeie gătită, împarfumată, înzorzonată și o întreabă. Unde mergi femeia așa? Ea foarte curajoasă îi spune cu bucurie că merge la biserică. Sfântul îi răspunde, dar îmbrăcămintea ta nu te arată că mergi la biserică. Poate mergi la nuntă sau la teatru. Căci pentru a merge la biserică nu se cere să fie așa de elegantă, înzorzonată. Nu așa se îmbracă o femeie păcătoasă care se pocăiește și cere iertare la biserică de la Dumnezeu. Hainele tale luxoase nu te va învrednici de iertare, ci va atrage asupra ta mânia lui Dumnezeu mai degrabă. Tot în acele vremuri o mamă se ducea la biserică cu singurul ei băiețel de mână, iar mama din neștiință și din îndemnul diavolului, după cum era obișnuită, s-a îmbrăcat foarte luxos. Când au ajuns ei amândoi în biserică, copilul a fixat ochii la Domnul Hristos răstignit pe cruce și deodată îi zice, ea privește, mamă, la stăpânul nostru Hristos, că este gol și plin de răni și cu piroane în mâini și picioare, iar tu vii la biserică îmbrăcat așa de luxos. Oare nu ți-e rușine, mamă? Bagă de seamă să nu cazi în focul iadului. Mama rușinată de cuvintele copilului și-a făcut o haină simplă, Curată, care a păstrat-o numai pentru biserică și a trăit până la moarte în modestie și rugăciune. Sfântul Ieronim zice că femeile care se îmbracă luxos și mai ales la modă sunt întocmai ca femeile care pregătesc cu o travă ca să o moare pe cineva. Și au același păcat, chiar dacă n-a murit otrăvit cineva de mâna lor. Ele păcătuiesc pentru că dau altora băutura ucigătoare și îi fac să cadă în ispită. Sfântul Ambrozie zice și el, cu cât o femeie se arată în fața oamenilor mai gătită, cu atât este mai grețoasă și scârbă înaintea lui Dumnezeu. De aceea să luăm aminte să nu ne înșelăm singuri, crezând că dacă venim la biserică și zicem lui Dumnezeu, Doamne, Doamne, vom intra într un părăția cerului. Dacă nu ne comportăm zmeriți și cuvincioși în casa lui Dumnezeu, așa după cum ne învață Sfinții Părinți, vai nouă, mai bine să nu venim să facem zminteală. De multe ori vedem, și nu era așa acum de o vreme, au început să vină multe persoane de la alte biserici, unde nu sunt povățuiți așa cum ar trebui. Dar noi vă spunem ca să știți. În toiul slujbei, când preotul zice, luați mâncați, luați și beți, când e cea mai înaltă rugăciune, momentul cel mai, mai mare și înfricoșat, vezi cât o femeie venind, ea n ce să zice în biserică, ce zice preotul. Își vede de drum și să apucă să închine și să lungesc și fac fel de fel de, de, de plimbări de acolo până acolo, cu lumânări în mână. Ba, să duce până acolo ca să tulbure pe toți. Vai de lumânarea aceea, vai de rugăciunea ei, să nu se mai întâmple așa ceva. Femeile să se știe de astăzi, de când s-a început Sfânta Leturghie, nu au voie să mai umble de acolo până acolo. Ai venit, ai găsit un loc, stai și încremenește acolo, și roagă-te cu zmerenie și cu credință. Fiindcă tragi atenția la ceilalți, îi sustragi de la rugăciune, de la momentul acela și pe ceilalți. De aceea am spus și nu eu, spun Sfinții Părinți că pe unele le aduce diavolul la biserică, tocmai atunci să trezești și ele pe la 10-11, hai la biserică, le aduce parcă de la urmă necuratul ca să facă zăzanie. Dar noi am pus treangurile astea ca să mai oprim. Dar dacă vă duceți la alte biserici, cred că ați văzut ce să petrece. Zminteala bărbaților, femei cu fuste scurte, să pleacă și pe la icoane, cred ele că fac, fac un bine cu acesta. Mare păcat! Mai bine să nu vină! Dacă nu știu cum trebuie să se poarte, să nu mai vină. Femeile creștine să fie ca și mironosițele în ascultare de ucenicii Domnului, ca să învețe și pe cele neștiutoare credința, așa cum ne-a lăsat-o nouă Domnul Hristos și Sfinții Apostoli, fiindcă în lume s-au iubit o mulțime de credințe rătăcite, și fac mari ravagii între credincioși, iar aceștia cad în grozave păcate de rătăcire. Spre exemplu, sunt unele femei care învață spunând că nu e bine să se facă cununii în luna mai. Auzi ce au învățat ele de la diavol, Că nu le merge bine, mai. Iată ce le învață diavolul să spună. De aceea i-a apucă moartea pe mulți necununați și-i tot amână și umple diavolul iadul cu ei. Și tot ele pe urmă trimit după preot, când moare soțul sau soția. Să vină repede preotul să cunune pe cel rămas în viață cu mortul. Ni s-a întâmplat nou așa ceva, cu mortul care se află deja în coștiu. Mare rătăcire! Altele învață să țină ca sărbători mari, joile verzi, marțile după Paști, marțile și joile după Rusalii. Altele învață să țină lumea unele posturi care nu sunt o rânduite de biserică. Spre exemplu, postul Sfântului Anton, postul Maicii Domnului și alte rânduite de ele. Adică să ajuneze cât o zi pe săptămână, în care intră și sâmbăta și duminica. Canoanele spun că cine ajunează sâmbăta și duminica să se afurisească. Nu e voi. Unele femei sfătuiesc să nu facă maslu, maică, că moare. Dacă e bolnav, să nu facă masluri, că moare imediat. Și nu lasă pe ceilalți de lângă cel bolnav, ca să cheme preotul să facă masă. Multe alte obiceiuri care au, sunt în legătură cu învățăturile bisericii și acestea numai răul le învață, pentru că cel rău, diavolul, le învață să vorbească așa. Se apucă unele femei și împar lumânări aprinse ca să se împărtășească omul cu câte două, trei, patru lumânări în mână. Nu este bine să primiți. Creștinul trebuie să se împărtășească cu lumânarea lui, că el se împărtășește. Pentru cei care au murit nespovediți și neîmpărtășiți și fără lumânare, sunt alte ori înduiel. Și să se grăbească mai degrabă toți, să se împace cu Hristos și să vie la biserică, să se împărtășească din vreme și să se spovedească cum trebuie. Că vai de aceia care mor nespovedi și ne împărtășiți. Nu cum zic unii, că zice, a apucat zice și lumânare. A apucat. Mare lucru că a apucat lumânare. Poate să apuce o sută de lumânări. Dacă a murit nespovedi și ne împărtășiți, nu mai garantează nimeni mântuirea. Vai de El! Lumina este Hristos, El e lumina lumii. Trupul și sângele Lui pe care îl primim prin Sfânta Împărtășanie ne va lumina și ne va trece peste vămile și peste toate relele până la Împărăția Cerească. Mulți creștini cred că rugăciunile acestea care le fac, le sunt primite dacă nu sunt în legătură așa cu învățătura acea frumoasă care o dă Sfânta Biserică. Ca să plătești omului aceluia ceva, sunt unii care am constatat și mai ales cei bogați. Fac cât un parastas și împart lumânări singure în biserică. Lumânarea singură, fără să dea ceva cât de puțin. Lumânarea nu se împarte ca să nu dai ceva lângă ea, ca să-i plătești omului aceluia ce face rugăciun pentru morții tăi. dă și lui acolo măcar un cornuleț lângă lumânare, pentru rugăciunea care o înalță pentru morți. Și iacă că sunt un șir mare de rătăciri care umblă prin lume, dar eu v-am spus numai câteva, de aceea vă cerem ascultare, să nu apucați vreun drum greșit, ca astfel să vă lepe de Dumnezeu și să vă vedeți la sfârșit fără niciun folos. Fiți în strânsă legătură cu noi și să ne aduceți la cunoștință orice abatere de la dreapta credință ca să vă lămurim. Și așa cum v-am lămurit noi să propovăduiți și să învățați și pe ceilalți, în felul acesta vă veți face datoria ca femeile mironosițe care au ascultat de apostoli și au urmat învățăturile Domnului până la sfârșit. Alergați, mărturisiți, îndemnați și chemați la casa Domnului, căci numai în biserică mai este lumină. Lumea vă va scoate fel de fel de vorbe, vă vor porecli ca și pe femeile mironosiți, vă vor zice ipocrite, habodnice, mironosițe, mistice, vor râde ironic cum îi învață demonul. Dar sus privirea, sus privirea sunteți ucenice ale lui Iisus. Să ne aducem aminte de Sfintele Femei Mironosite, câte au suferit de înaintașele noastre creștine și nici o clipă să nu pierdem fără folos, căci în ochii Domnului sunteți de mare preț. El vă iubește și El ne iubește pe toți și vrea cu gelozie, ne iubește să fim ai Lui și pentru El să lucrăm și pentru împărăția Lui să luptăm, ca să ne câștigăm sufletul și să ne-L mântuim. Doamne Iisuse Hristoase, ridică vălurile minții noastre, ca să Te putem vedea și urma ca sfintele femei mironosițe, Vorbește inimii noastre, Doamne, și fătui inimile noastre ca să te asculte și cu lacrim să-ți răspundă. Lovește piatra credinții noastre ca să curgă și roaie de lacrim din dragoste și recunoștință. Pentru binele ce ne-ai făcut nouă, robilor tăi, ca să ne mântuim și noi și să te slăvim în vecii vecilor. Amin.